zapálíme vodní dým míru, všechno kolem skryje modrý dým, jenom o vodě a o opiju proplujeme časem mizerným. Než přiletěj americký éra, než to všechno srovnají se zemí, ať je tady hezká atmosféra, za chvíli už budem kořený. Káble, káble, Kábule, kábule, kdo na tě vzpomene, ten musí zapulet. A George Bushi i Obamu kábule, a po smrti obě si zapulet.